Las 12 del mediodía y 30 minutos, estamos en Día a Día y habrán visto ustedes algo opaco frente a las cámaras de televisión. Hay que decirle que era nuestro compañero, nuestro compañero Renato meyer era justo su cogote. Pero bueno, vamos a hablar de algo interesante, hablar de una invitada. Bueno, uh, antes que nada vamos a mandar un saludo muy cordial, a mandarle un besito, un besito a un pasiguetes vez jurado que está malaltona. Se nos ha puesto malita, eh, tiene la gripe y no podemos hablar hoy de las dietas según la técnica oriental del Feng Shui. Por lo tanto, vamos a cambiar totalmente el tema. ¿eh? totalment el tema. I li vaig a preguntar a la nostra convidada si coneix la tècnica del Feng Shui i coneix eh, aquestes tècniques orientals que, bueno, des de decoració fins a alimentació, ahir cap tot. No ho coneixia, no. Bon dia tothom. Bon dia a tothom. I ara bon tothom. a preocupar. He dit, si jo he de substituir la del Feng Shui i a més a més he de mantenir l'audiència, a bueno, la mateixa entrega ho tindran complicat. Els Però hi explicaré. Els hi escoltaré jo un altre dia per seguiria Ràdio per entrar me bé d'acabar això. Estem encantats, realment, estem encantats perquè avui tenim una visita excepcional. Tenim eh, Aina Calvo, que aquests dies està eh, a les nostres illes, està a les candidates a les primàries d'Espacip de PSOE, Francisca Armengol, i la nostra convidada, Aina Calvo, s'han desplaçat a ses pitiuses i, i acaba d'arribar de Formentera una micona, una micona marejada. Una campanya electoral interna del partit que decidirà qui serà la futura candidata a presidència del govern balear. Idò bé, aquest matí ens visita a visitar tots els estudis de televisió d'Eivissa i Formentera, de premsa pitiusa, i no sé, com, com l'han tratat. Molt bon dia, Estra, Aina. Molt bon dia, extraordinàriament bé. Després, bueno, de, després de comprovar això de la triple insularitat, que jo convidaria molts bueno... mallorquins i mallorquines a que provasin en el civern, sí. una cosa és na formentera en s'estiu i la mà tranquil·la, que fas barquet, no? I gafas sí. barquet i una altra cosa és això. I, però malgrat aquesta experiència li he de dir que allò del mareig eh, ha quedat altament compensat pel tracte de rebutació. Un plaer, no, gràcies. No, francament, allò de Formentera és un tema a part eh, que, estan des de, que estan patint des de fa molts, mol moltíssims anys i ara eh, s'ha estat eh, innovant hi ha millors medis de transport i, i francament s'ha solucionat molts de, molts de temes però que és un tema encara que, que està allí aparcat per eh, tenen de moltes de moltes solucions. Aina, eh, com, com vostè com a candidata que canviaria des actual PSPE. Bono, primer, jo jo som candidata a, a les primàries a obertes, les primàries no? Obertes. Que crec que és un procés que, que és important que recordem que que de més significa que no només els militants del PSI PSOE, sinó que els ciutadans, uh -huh. nacionalitats eh, de nacionalitat espanyola majors de 16 anys, i que tinguin interès en saber qui pot representar millor el Partit Socialista i, per tant, qui pot ser la persona amb majors possibilitats de ser presidenta d'aquesta comunitat autònoma, votin dia 6 d'abril. Nosaltres hem obert aquesta decisió en de dir mira, el Partit Socialista decideix qui és la persona que encatcelerà la llista, en uh -huh. aquest cas entre Francine Armengol i ja mateixa, han decidit que aquesta decisió la compartim amb els ciutadans, i crec que això és un moment històric, no? I, i agraeix molt l'oportunitat de que ens donen de comptar no? Jo crec que és un moment eh, fonamental. No és un moment per canviar el partit, que també, perquè jo crec que és fet de fer això ens ajuda a canviar, no? Fem tant, un procés d'obertura, per tant ens mos mostram, explicam coses, en el estem en una campanya, una campanya diferent, perquè som dues persones membres del mateix partit, per tant del partit el compartim, som el partit socialista, però cadascú hi posa el seu el accent, seu, els, no? El seu granet de, de sorra, no? Efectivament. Aleshores, no estem en un moment de què volen canviar del PESIP, que arribarà, eh? i jo, per exemple, jo he batallat molt perquè les primaris fossin obertes, no tots pensàvem així, lògicament, hi ha gent que deia, per què ho han de fer així? Per mi era molt important que en un moment en el que sa gent està tan cansada de sa vida política, hi ha molta gent que demana crits, canvi, jo m'identifico amb això, per mi era important donar una senyal de voluntat de canvi, i obrir mm aquesta decisió és allò de dir escolta, estem disposats a canviar coses i jo crec que ara, en el moment polític que vivim, necessita també de compromisos amb les persones i feina amb les persones i jo poso a disposició dels partits i de ciutadans la meva experiència política, això és el que jo puc posar a la taula, no? jo som professora de universitat fa 10 anys que vaig dir vaig a dedicar-me a la vida política. Estic molt contenta de fer-ho, perquè crec que tots mos hi haurien d'implicar una mica. No pot ser que abandona'm espai polític, perquè després passen moltes coses que no mos agraden. I, finalment, he ostentat distintes carres, sobretot les més visibles de Valdesa de Palma, d'alcaldessa. Eh, és una experiència que, que, que, que valor molt, perquè te col·loca molt al costat de la vida de la gent. T'entrena molt amb això de dir, escolta, rendir comptes, donar explicacions, fer de ser discrepància un valor, i crec que això en el moment polític que vivim és interessant i, i m'atrop en bones condicions per sumar moltes persones per a aquest canvi i per això he optat, no? Si, si no m'hi trobes no, no yeah. m'hi has presentat no? yeah. ara ho decidiran els ciutadans Exacte. Parlem de ciutadans, però parlem de joves perquè vostè està, està donant classes, vostè és professora d'universitat i està molt en relació amb aquests joves ja amb edat de votar, per tant aquests joves com se senten? Es senten desencantats? Es senten desconectats dels mons d'esa política? Sí, bueno, jo crec que si hi ha un indicador clar de que qualque cosa no estem fent bé en la vida política d'aquest país és que els joves no m'ho segueixen mos enganaríem si ho, si, si ho pensàssim d'una altra manera. Evidentment tenim, per exemple, en els partits socialistes unes joventuts socialistes que fan tot el que poden i un poc mm. més, però és cert que ha una distància molt grossa. Jo crec que ha calat molt la idea de que la política és, una, és només la política institucional, i això és fals. La política no és només el que passa al Parlament o el que passa al Congrés dels Diputats <coughs> o el que passa al Consell Insular. La política són moltes més coses. La gent que està plantant encara els desnonaments fa política, les plataformes defectats per les hipoteques fan política. Les plataformes que defensen una educació pública de qualitat estan fent política. Les plataformes que defensen la sanitat pública fan política. lo que no fan és militància de partits. Però això és política. i La política és aquella eina que tenim tots per transformar la vida de les persones. I jo crec que els partits i és meu, en particular el Partit Socialista, En totes les imperfeccions que pugui tenir, està en molt bones condicions de fer bona política. El que mm -hmm. passa és que necessitem la suma de moltes persones, necessitam obertura, transparència, i necessitam... jo li diria, fins i tot de vegades canviar el llenguatge. Ahir me parlava vostè dels joves, jo els joves els vaig en un altre món, no? també molt allunyats, en, dimensió, en un altre mica. món, i nosaltres no som capaços d'arribar-hi en algun moment, no? Crec que, per exemple, també tenim unes generacions de joves que a mi m'assembla tot un repte, no? Que no llegeixen tant els diaris, que es comuniquen a través d'un altre llenguatge i unes altres vies, que són les xarxes socials. Dig les Efectivament. Tenim un món on ha quantitat d'informació per tot arreu i, en canvi, ha molta desinformació, no? Mm -hmm. I crec que nosaltres hem de retornar els responsables polítics, jo m'hi sent així, explicar que jo que tenim i que fa que els carrers estiguin més o menys cocondrats cada dia, que les escoles obrin ses portes, que els metges siguin al seu lloc, que hi hagi un cert... Bueno, una, que quan passa alguna cosa greu, hi allí algú que pugui acuir que tot això passa des de la política, sí. que això no, és, no surt perquè sí. I que si no ho cuidam, hi ha unes persones que pensen diferent, en aquest cas ho vivim, i que el que estan fent és retallar serveis públics, retallar oportunitats, etc. Ara, clar, anem a dir-li un jove que li hem explicat, a mi em passa a la universitat, ara fa uns anys que no el exercesc, no? però molt, els meus companys m'ho expliquen. Tu vas explicar-li a la gent, escolta, format, fer una carrera, i si no un postgrau, o fer un mòdul de formació professional, però sobretot forma't. I ara yeah. que s'han format, què fan? Mm. Han de partir, no? Nosaltres els deem, això és el bitllet cap a un futur d'èxit, i ara és un bitllet per partir cap a un altre país. Ostres, mos haurem d'esforçar molt per donar-los motius per tornar, no? Yeah. És lògic que no mos volguin sentir, perquè hi ha hagut molta dissonància entre el que els hi hem explicat i lo que ha passat. Yeah. I lo que ha passat. Uh, bé, bueno, com uh, anem aviant perquè vostè té, té pressa, uh, però uh, li volia preguntar perquè és la primera vegada d'aquest experiment de ses primàries i uh, se deixa a mans de, de gent de, de fora del partit una elecció de, d'escandidat. Uh, això no, no és un risc? Clar que és un risc i viure no és un risc, jo penso que sí. I que no mos de d'arriscar a fer, Clar, i que sí. no mos ponen... Però clar, um, hem de pensar que tenir que arriscar-nos amb més democràcia pots ser... té connotacions negatives, jo crec que no. Mm. Jo crec que haurem de millorar coses, clar però més democràcia no pot ser mai un problema. El tema és que mos sorti bé i és vera. Han fet una convocatòria en un temps quasi rècord perquè tenim una convocatòria d'eleccions europees, després tindrem primàries obertes al novembre per triar candidat o candidat a presidència del govern d'Espanya. Anem justos de temps. Jo per això crec que és una autocrítica que mos han de fer, però al manco són obertes i per tant ara la gent que dir votar dia 6, que és un diumenge, primer s'ha d'inscriure. Li demanem aquest esforç i si se ponen escriure fins a dia 29 de novembre ho poden fer els seus del i a través de sa plana ho he pot dir per si algun jove que encara diu <laughs> que jo hi vull joven. participar doncs, ojalà. Tan, tan, ojalà també tenim aquesta via no? I, i a partir d'aquí es veràs dia 6, no sabà molt bé què passarà però miri, a València que també han fet aquest procés ara fa molt poc, de sobte s'hi van apuntar 65.000 persones. Uh -huh. Això és una xifra important. Jo no vull dir que Baleasmo es passi el mateix, ojalà, no? tant de bo uh -huh. fos així. Però jo crec que és una oportunitat. I, a més, tot allò que ara vegem que no acaba de funcionar, l'haurem de millorar cap a novembre i a més crec fixis, a el millor és un poc agoseat, d'ixò, però penses que aquesta passa forçarà canvis en les dinàmiques polítiques d'altres partits. És a dir que crec que és bo per nosaltres com a socialistes, però crec que pot ser bo per la comunitat, per la política d'aquesta comunitat autònoma. Mm. Han parlat de sanitat, han parlat de de, bueno, de, de, de tot d'educació, hem parlat d'economia, de tot el que ens envolta. No? I, I ara, bueno, si vostè sortís eh, guanyadora, cap a on tiraria? Faria un, una mica de, a, a tot? Donaria mà a tot? Quina seria la seva tasca? Jo crec que hi ha altres coses, però jo, molt importants. La primera de totes és que vivim en una societat on en la nostra comunitat autònoma hi ha més d'un 20% de persones que viuen per sota del llindar de la pobresa. No pot ser, no ens ho poden permetre. Milers avui, avui, i milers avui per no avui ens no. ho poden permetre. I, per tant, primera acció, això és una qüestió d'emergència social, i jo, si som presidenta del govern i tinc la confiança de militants, simpatitzants i molt de ciutadans, eh, això serà la primera emergència. d'aquesta gent que fa coa per rebre un plat calent de menjar... Sense esperança i en la sensació que ha de vellar sa mirada perquè sent vergonya. Uh -huh. Això no Persons, ens ho poden persones permetre. Persones que han tingut en... una, feina una feina, que han tingut una, que, casa, una, família, que han tingut una, una casa, que tenen i han una família. Tot. Efectivament. I per tant, això ho han de canviar. Primera, per jo que aquesta és una qüestió d'emergència no és una qüestió de política social, és de política econòmica, social, educativa, urbanística. Ha de ser una política de comunitat. Per jo això, això és fonamental. Segona, no som, un partit, som un partit de govern i jo m'hi sent en capacitat de governar fent equips i sumant moltes persones, però jo m'agradaria molt dirigir un missatge en el sector econòmic, empresarial i sobretot a l'empresariat turístic. No som, jo, jo no som un enemic. Tenim el mateix objectiu, que és crear riquesa. Lo que passa és que en aquesta idea de benefici econòmic, li hem de sumar el benestar a les persones, especialment dels treballadors i treballadores, i li hem de sumar la cura del nostre territori. De la, mà també, eh? de la mà també, però això no volem prospeccions, però la cura del nostre territori. I el que hem de dir és, escolti, vostè ha fet molt de dones, que bé que els afaci però hem de compartir benefici de que ens serveixen temporades turístiques extraordinàries si els treballadors no veuen reconeguts els seus drats no té sentit això hem de canviar aquestes regles del lloc ara estem en negociació del conveni d'hostaleria és una negociació molt dura Han de, de canviar això i hem d'aconseguir, per exemple, desestacionalitzar ja sé que la gent està farta però per ventura ens hem de plantejar fer incentius fiscals en els que obrin en cibern i, a canvi, els hem d'exigir millors condicions de contractació. Jo aniria cap aquí. I tercera cosa, fonamental, no per ser la -se tercera ser menys importants, recuperar drets retallats... Eh en el sàmbit de la sanitat sens dubte que ja no tenim una sanitat universal que li he d'anar a en aquesta terra que no sapigueu amb, amb aquesta privatització per exemple, un servei de radioteràpia que és absurd, mm. allò de fer negoci amb això, que la gent hagi de pagar i passar pena perquè no saps si podrà pagar després de tenir un diagnòstic de càncer no té sentit i després és conflicte educatiu, per favor, no pot ser. Un president menteix quan diu que té cura dels seus nins i nines i de l'educació dels nins i nines d'aquesta comunitat i després trepitja els seus professionals, els emaïsprea, els humilia, no els escolta i a més ho fan la intenció de desprestigiar-los. En els nostres docents, que dediquen sis hores diàries mínim a cuidar dels nostres infants. Això no s'ha d'aturar. El TIL és un despropòsit, no el podem sostenir, però l'Anglès de ser les nostres aules. El TIL l'han de derogar, i desafortunadament per tots, perquè jo sé que hi ha molt de pares que diuen ja estan altra vegada aquí canviant les coses, però no. és que no el podem mantenir perquè està fent mal en la nostra educació. Ara, jo també vull llançar un missatge a la comunitat educativa. Primer, gràcies. Gràcies als pares i mares per defensar l'escola pública, que ens han donat una lliçó a tots. I gràcies als docents per resistir. I per tot i aquesta humiliació és a cada dia a l'aula intentant resistir amb unes condicions terribles. Perquè el problema no és el debat lingüístic. En les nostres escoles mos falta, només, En eh? les nostres escoles mos falten les que ja no hi són, de menjador. Mos falten les ajudes a llibres de test. Mos falta una ràtio que permetin els mestres fer sa feina ben feta. La ràtio és insofrible. Mos falta sobretot capacitat d'escolta en els experts i hem de, entre tots han d'aconseguir frenar aturar aquesta política de destrucció massiva de l'ensenyament públic. No pot ser. Molt bé. M'us que, quedaria molt més ràtol parlant. Molta més estona, jo també. Exacte, està molt a gust, la veritat, a... Uh, Aina Calvo ens ha acompanyat avui que juntament amb Francis Carme Engol s'han desplaçat a ses ja que estan en campanya una campanya electoral interna d'es partit uh, que decidirà qui serà la futura candidata a la presidència del govern balear. Ha sigut un plaer tenir-la en altres aquí a Radio Radioèxit uh, dia a dia de veritat. Moltíssimes gràcies de veres gràcies per l'oportunitat i ja ho saben si hi ha gent, i especialment jove, que seria un gran indicador que el vulgui votar en altres dies sis s'ha d'escriure avant de dia 29. Gràcies. Perfecte, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer. Igualment. Adéu, bon dia. Adéu.